аби ніхто не зміг образити тебе. Вони ж не знають, як ти любиш пюре з оселедцями. Так буває, ти втомилася. Але якщо твоє рішення серйозне, я відпущу тебе. Піду так, що ти не помітиш. Постараюся зробити це весело, аби ти ні про що не пошкодувала. Вона поглянула на нього з подивом, ніби бачила і чула вперше. А якби я сказала, що я тобі зрадила» запитала вона, відсторонивши мокре обличчя від його плеча. «Що зраджувала завжди і постійно, з будь-ким і будь-де?» Він посміхнувся. «Я про це якось не подумав. Можливо, сподівався на сублімацію». «Що-що?» «Ну, на спрямування сексуальних інстинктів в більш високі акти соціальної діяльності, за Фройдом». «Ого! Ага!» «Я заспокоювався тим, що ти...» «Перфекціоністка в роботі!» Вона посміхнулася. «Ось вона що! А ти, виявляється, хитрий!» «Так, я трудоголік!» І додала. «А ще, певно, і старичка. «Не без того!» Спокійно кивнув він. «Але в цьому є свій шарм!» «У мене почалася зіркова хвороба!» «Це теж лікується!» «Миттям посуду, скажімо!» «Або хочеш, віддеремо ці шпалери, і завтра почнемо клеїти інші!» «Я ще маю багато сценаріїв для прочитання, деякі досить непогані». «Ну то й що? Будеш зніматися в найкращих. Зрештою, це твоя робота. Хіба ти не цього хотіла?» Вона розсміялася крізь серію судомних схлипів, а потім сказала. «А ти будеш їздити зі мною?» «Звісно. Вільне місце для хлопівки завжди знайдеться». «Ти серйозно? А як же твої серіали? Вона хотіла підловити його бодай на чомусь». Здається, ти назвала це плювком в вічність. Обійдеться без мене. Власне, ти затягла мене в цей інститут. Я міг би бути класним слюсарем. До речі, крани у ванні міняв сам. Погані крани. Складні у використанні. Завтра поставлю інші. А ти дійсно не зраджував мені? Підозріло запитала вона. Я робив ремонт і пиляв дрова. І вона висунула останній аргумент проти себе. Я... «Не можу мати дітей. Моя дитина, ти». Більше аргументів у неї не знайшлося. І вона пригадала, як стояла перед дверима Яноша Шалозинського з піднятою рукою, готовою постукати в двері. І Софія сказала їй, «Ти можеш це зробити без любові, заради цікавості, заради слави, влади і грошей. Стукай, і тобі відчинять. І відчинятимуть доти, доки ти не зрозумієш, як це». Ніколи нікого не любити. Заради слави, влади і грошей. Але любити самій без усього цього мотлуху це щастя, до якого не можна йти через обман. У тебе є вибір. Скористайся ним так, як вважаєш за потрібне. І Джулія опустила руку. Ельміра. Дівчинка посміхнулася без зубу і попрямувала до Андрія, вхопила за ногу. Перш ніж він встиг зреагувати, дзенькнула мобілка. Він глянув на Альміру, на сина, поклав руку на голову дівчинки і вперше нікуди не вийшов, аби відповісти на дзвінок. Просто натиснув на кнопку і сказав: "Не хвилюйся, вона у нас". "Ляміля", дівчинка викотилася до передпокою і простягла до неї руки. Дивно, як вона могла її запам'ятати. Адже Ельміра приїздила додому лише кілька разів на короткий час, аби змінити одяг і посидіти в теплій ванні. І не кожного разу доводилося побачити валюшку, адже Ольга намагалася не заважати їхньому родинному затишку. Ельміра вже забула, якими бувають маленькі діти. Як вони посміхаються, які в них ямочки і перетинки на ручках і ніжках, як вони дивляться. Спочатку насторожено, ніби намагаються з'ясувати, чого від тебе чекати – а потім розпливається у посмішці, і ця посмішка торкається з самого серця, змушує його цвісти, які б камені не торохтіли в ньому. Як вони розмовляють, як намагаються зрозуміти і зв'язати докупи сенс почутого, як уміють любити. Всі, хто посміхнеться у відповідь, і в цьому вони безборонні перед усіма, перед усім світом, і лишаються такими, аж доки досвід – не нашепочуємо на вушко свої беззаперечні брутальності. Але спочатку це любов возведена в абсолют. Абсолютна як математична формула, як фізичні закони, як струнка побудова елементарних часток. Навіть Бог має свої недопрацьовки в складних стосунках з людством. Старість, хвороби, смерть. Дитина їх не знає, адже перебуває в спілкуванні з ангелами. В місті Н, до якого вони їхали 14 годин майже без зупинок, оселилися в маленькому готельчику, якщо обідрану будівлю можна було так назвати. щілини на дверях, пошарпаний паркет, відсутність теплої води,